Hayya lissala Au'udhu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadehu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu.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 më të mirën e për nga mërve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bi shok të ti besnik, bi familin ti të, të ndërshme, dhe mbi gjitha të të cilat e pasojnë dhe ndjekën rrugën e Muhammedit, aleyhi s-salatu vë s-salam, më të mirë, dheri në ditën e gjikimit. Folëm në legjëratët e kalume, për vlerën e agjërimit, dhe pse Allahu të barëke wa taala në ka obligume agjërim. Pasaj folëm se Allahu të barëke wa taala, Këtë muaj nuk e ka shenteru e jarasisht dhe pak kur farë urtësie, po Allahu të barët kjo vëtara ka të regu urtësien dhe ajo është se në muaj në Ramazanit ka zbrit Kur'ani. La Allahu këtë ka përmen Ramazanin, mas pare ka përmen Kur'anin, pas taj ka përmen agjerimin. Që të regon se muaj Ramazanit është i shentrum përshka këtë Kur'anit dhe jo përshka këtë agjerimit, po agjerimit është bo obligim brenda këti Kur'anit. Dhe treguam se Allahu xhallahu ala ka boku Kur'anin udzim per njerzit. Dhe njerzit kan mundsi me udhzuar pa ket Kur'an. Dhe njerzit nese ja kthejn shpinën librës Allahu xhallahu ala deviojn 100%. Njerzit nese nuk morin nga drita Allahu te bareke o te ala e humbin rrugën 100%. Kjo e ka garantuar Allahu te bareke o te ala waman asdaqu min Allah qiila Allahu xhallahu ala ka ton kushafol mat vërtetës se Allahu te bareke o te ala. Allahu ka thon se ai çka nuk umgon mua ka me humb sigurisht. E Allahu جل و علا është ai i cili e fol të vërtetën. Mirë, prej metodologjisë, prej mënyrave se si Allahu ju udhzon robdit e tij në këtë Kur'an, prej formave se si Allahu جل و علا ju tregon rrugën e drejtë njerëzve në këtë Kur'an është edhe tregimi i ngjarjeve. Ngjarjeve të cilat kanë ndodhur në histori, jo ngjarje të cilat janë të imagjinuar, vetëm sa për mua u zbavit. Po jo, ngjarjet kanë ndodhur Në gjarët e silatë, Allahu vet i ka shënua ta. Allahu gjellewala i ka registruhe. E ku ka registruus ma të mirë dhe ma precizë se Allahu të barëke vëtë ala. Ajë vet i ka registruhe. Dhe nga ana e mëshirës e ti i ka zbrit në librën e vetë. E pëse i ka zbrit për me morë mësime. Ka thënë Allahu të barëke vëtë ala. Wa kullen në kussu alejke min e mba i rrusuli. Ma nuthëbbitu bihifu adek Allahu gjellewale ka thonë O i dërguar, këto në gjarët e cilat Në po të të të regojnë ati në Kur'an Këto në gjarët e cilat po të të regojnë ati në Kur'an Në gjarët e për nga merve Ka ndodh ashtu si që po të të regojnë Ka ndodh ashtu si që po të të regojnë Sepse na jemi të të të regojnë Na jemi duke i të regojnë Allahu të bareke Pse ja të të regojnë Ma nuthëbbitu me të cilat ngjarjet ta forcojnë zemrën, ta mbojnë zemrën në rrugën e drejtë. Pra ngjaret që sa i tregon Allahu te barekau te taala në librin e Tij na e ka për qëllim ç'besimtarit që me ia tregu rrugën e drejtë fillimisht, me nxjerr mësime prej ngjarjeve, të cilat kanë ndodhur. Dhe e treta dhe më e rëndësishme është me forçues zemrën në rrugën e Allahu xhallahu ala. Dietart kan thonë, nëse pejgamberti kanë nevoj me ju të regu në gjarje për me ja uforcu zemrat a thusia val puna e zemrave të njerëzve alama shumë kanë nevoj me ju të regu në gjarje për me ja uforcu zemrat në rrugën e drejt dërsa na kena nevoj me na i të regu Allah u të barik e vëtë halë në gjarjet që na menzirë mësime andaj me lejen Allah u të barik e vëtë halë kemi mundal prej Në disa prej ngjarjeve të cilat Allahu xhallahu alej ka treguar në librin e Tij. Ngjarja e parë që sin Allahu xhallahu alej ka treguar në surën e parë është vetëm emri i surrës El-Baqara. Allahu te baraka ve teala, sura më e madhe në Kur'an, e cila i ka 266 ajete. Sura kapitina më e madhe në Kur'an quhet me emrin El-Baqara. Çka është El-Baqara? El-Baqara i thonë lopos po kjo ki emër nuk ishi vendosë surës ja rasisht po ka ndodhë një një njarje të cina Allah e ka përmen në këtë surë pas ta i ka mbet emri surës në bazë të kësaj njarje e qka është puna me kësaj me këtë lopë pëse Allah u gjellëvala me përmen një lopë qka puna he, asaj lope. e asaj lopë Allah u të baje kjo vëtë ala në këtë Kur'an në ka të reguë shumë për njarëve të beni Israelve të bive të Jakupit Israel është emri i Jakubit Israel do me than Rob i Allahu Gjellu Ala E bitë e Asrailit kush janë Bite i Jakubit Alehi Salatu Ves Salam Bite i Jakubit Alehi Salatu Ves Salam Në njarin e bëni Israelve Në, në bitë e Jakubit Ka ndodhë shumë prej qudirave Dhe shumë prej njarive Të cilat Allah i ka regjistruhe Për me nga dhonë neve msime Dhe uzime dhe kshila Epse bashkë bëni Israëilt Epse bashkë bëjtë Jakubit Sepse Allahu të barek Ka që mësë shumë Ti për nga mërë të bëjtë Israëilit Mësë shumë ti ka që për nga mërë Të bëjtë Jakubit Alehi salatu wasselam. Ka qenë një iri Në bëjtë Jakubit I cili ka qenë në kulmin e vërfris Në, në kulmin e fukaradokut Ska pas as një sen Prej pasurijës As një sen prej pasurijës Pos ka pasas pasuri edukatore Nuk ka pasas moral Dhe as vyrtite dhe as tërbije të mirë Ka qenë në mënir i ram totalisht Dhe migja i tina Migja i tina ka qenë njëri i pasur shumë Ka qenë njëri i pasur shumë Ka pas parë dhe të hola të mdoja Dhe në krasë kësajna e ka pas edhe një bi Edhe një vajs të bukur shumë Ki nipi është dashuruet tek vajzat e agjes Dhe është mështruet e vajzat e agjes Dhe është mështru mas pasurisë të tina Mirë pas ka pas mundësi me amor pasurien Dhe orvatje pas orvatje Përpjekje pas përpjekje nuk ka mundësi me amor pasurien Sepse ka qenë haram në shëriatën e tëre Me amor njeriut pasurien pahak Vële te kulu e mualen nësi bilbatil Allahu gjellëvala ka thamë parën Mo se hanim me batil, me t'kot Vete batashka ti e ki punue Dhe batashka ti e djersit Zguzon mi amor pasurien e huj Dikujna pahat Posën në stëtë e ep me dëshirën e tina Dhe vullnetin e tina Kanë fillu e shtipja e pasuries Dhe asaj vajze mi bok tina presion Dhe nuk dimon ishë Së si mi amor parët Nërsa fukaralokje e mundon Fukaralokje e mundon dhe vajze e mundon Allahu të barë, kjo të arë, ka të regu kënë gjarë në librën e tina. Si mi aba me ndonë ke i ri, me mijën e tina. Edhe një natë prejnatëve, thotë nuk kam unë e mundësi më me dëru me këtë agjë. Edhe unë e kam i aba qarën këtina. Dhe kapë dhe e mbit agjën e tina, dina krisht dhe me trafëti. E mbit agjën e tina. Pas i e mbit, nuk di qka me ba me gjenazën. Nuk di qka me ba me gjenazën, ku me e qu gjenazën Njerëzit ka me thonë Kusht e mbyti Dërsa shfriksu e prej njerëzve Se ka mbyti një njerit e pafajshëm Ma dje agja i tina ka qenaj Qka me ba dhe simja ba me migjin e tina Shkon të njani prej fëqinjeve të tina E në gjirë gjenazën para dirve të asaj shtëpije Dhe fillon me qajt Dhe thotë ma kanë mitë agjën Ma kanë bitë agjën Njerëzit mbledhen ati Dhe i thonë kusht e pas kanë bitë agjën thot prënari sa shtëpije patrejcisht vetë e kam bitë dhe e ka që një aty dhe duke i thonë aty dhe njërzve se agjen me kam bitë ki prënari shtëpijes dhe fillon me qajt para atyre njërzve njërzit mbledhën dhe e thyrin ka në thyrin për nga merin Allahut e Barakja Vëtala musën a.s. musën e thyrin a.s. dhe kjo ka qenë tradita e muslimanve kur ka ndodhë fatkeci e kanë thipë për nga merin Kur ka ndodhë fatkeci, si, që shkina me përmenjë Prej mësimeve të kësa njëjarje Se njerëzit, kur kam probleme Kur duhet me u këthije Ja ejuhel ladhina amanu Idha të nazatum fi shëjin Fër udduhu ila Allahi u ila rësul Po ju të si të keni besu Kër keni ndër një mësmarveshje Kër keni ndër një problem, kër keni ndër një telashe Kum u këthije Vër udduhu ila Allah Këthene meselën problemin të Allahi Si këthajet meselët e Dhe këthën e meselën dhe problemin të pengameri. Alehi salatu vësselam. Andaj bëni Israelit me njarë kanë shkute Musa alehi salatu vësselam. Sepse ka qenë gjallë Musa alehi salatu vësselam. Dhe ja kanë të regu në gjarrion. Se filani, i ri e ka gjithë mizën e vetë të vdekë para shtëpisë e filanit. Musa i ka morë njërgjët dhe ka thonë. Betohun i nën Allahun gjellë vë ala, kushe kanë bitë këtë njëri. Gjitë njërgjët ka thonë betohemi në laun se nuk kush e dina ku që ka mbitë këtë njëri vetëm se e dina se kiri ka arme midjën e vetë të vdekt para shpijës e filanit nërsa filanit nuk e pranon se e ka vra agjen e tina a i thot nuk di kur gjahone une as njive për të keqës ka mba qish me dojt për i problemit nërsa kiri betohet se kima ka vra agjen pa drejcisht e ka akuzue pa drejcisht e ka akuzue i thoi njërzit Ta sai ko e Musa alayhi salatu wa salam vete Zotin tan, vete Allahun si më dal pikë saj të lashe. Dhe shikone ata njerëz të cilat s'kan qenë të plot me iman, s'kan qenë të plot me besim, si kanë thënë Musa alayhi salatu wa salam, vete Zotin ton, po i kanë thënë vete Zotin tan. Sikur subhanallahi mos mu ka Zoti tjetër, pavës po mos ka Zoti i Musas. Sikur mos mu ka ndaj Zoti tjetër, i kanë thënë vete Zotin tan. Dërse, e sejnë sa ka qenë me thonë, vetë Allahun tonë, jo zotin tonë. Vetë Allahun tonë, zotin tonë. Mirë. Si do të qopë? Musë a.s. e vetë Allahun të barë kjo të ala, që ka me bëmë e kënjarje. Dhe Allahu gjellëvara e ka siel në Kur'an. Allahu gjellëvara i ka thonë Musës, thuju popullit tanë, se Allahu ju urdhën, e në të dhbahu bakaratem, me prej një lopë. Me prej një lopë dhe pasi ta preni lopën, talashja merr fund. Talashja merr fund. Kur i ka thon Musa me preni lop, po that Allahu xhallavala, njerzit kan thon: "O Musa, ti pejgamber je. Pejgamberi nuk takon ti me bahaigore, s'ka kjo punë me lop. Na të kërva thirt ti më na injer problemin me dal për problemet, më na ka dhënë kush e ka vrakët njëri, ti më thu me preni lop, ti na thu me preni lop. Shikon ai edukata e ultë të njerëzve. Kjo ka qenë edukata e ultë dhe Allahu xhallavala e ka përmend në Kur'an, e Musa a.s. ka qenë pengameri zë gjithi Allahu, ma dje pengameri të sinë Allahu gjelluar i ka fol dretë për zdrejt atina, wa kellem Allahu Musa të klime, Allahu i ka fol Musa së me të folme, adhini që ka do me thonë me të fol Allahu të barëke vë të ala, direkt, as pengameri sëllë sal Allah sëllë Allahu si ka fol, as pengameri të kjerë Allahu si ka fol, Musa si ka fol, e ata ka në kuzu Musa, o Musa, në thira me në zjetë problemi, lej loptë, Lej lopë të le lej lopën, për ka zëmë qishë me nëzirë problemin. Musa a.s. ka thanë, e u dhu billahi en akunë minë el gjahilin. Musa a.s. ka thanë, unë e kërkoj mbrojtën prej Allahot, më komë prej një randëve, unë së jam një randë, unë nuk jam të bo hajgare. Allahu gjellë vë ala, ka thanë me prej një lopë, e lopa juve ja u nëzirë dhe ju të të të lashë dhe Mir, bindën, lopa të të të të të të të të të të të të të të të të t Musa i dha të çellën dush lop pranë dhe u jo nxjer problemin. Mir po ato tabijatin e kanë pas të vrasht. Tabijatin e vështir. Andaj Allahu xhallavala e ka prur shumë sure për ata. Shumë sure për ata ka prur. Pse? Se e ka ditë se njerëzit kanë me pas se tabijati. Tabijat të vështir nuk nënshtrohen direkt daj Allahu te bareke o taala. Mirë, çfarë lopë? Musa ka thon të çellën lop ta xheni të parën çta prane. Ato ka thon ja, se dinë të çellën lop me prej. Qëfar në gjire ka ajo lopë? Ju ka thënë Musa, inëha bakaratun, safraun, faqe u launuha të surrën nadhinin. Ka thënë, ajo lopë është përthatë Allahu të barëke o të ala, lopë e verdhë, kulminacionin e verdhësijës, dhe kur të këshirë shtiknotësit. Apetës janë bindë. Apetës nuk janë bindë. Dhe kanë mujtë me mordë lopën e parë, dhe cila është e verdhë dhe me prejë. Mirë po nuk janë bindë, tabiat i pësht Musa a.s. e ka pëjtë prap Allahun të barë, kjo të ala, se këta njerëz nuk bindën, tregoje alama konkretisht cëla lopë ashtë. Allahun të barë, kjo të ala, ajo lopë është e cila kur të lavroje dhe kur të kryje pun në bakti dhe bujtësi, nuk lodhët. As pak nuk lodhët dhe nuk është në në qmu me hiq. Ama kjo lopë ka qenë në advent vetëm një vetëm një. Kjo ka thënë kjo lop të një djalosh i ri gjithashtoj, i cili djalosh ka thënë fukara në kulminacion të fukarallokut, sikur që djali i par i cili e vrojti Mijën e Tina, mi, mi pat padallim ndaj Atina, se ka thënë fukarallok ka thënë njerë i cili e ka dhëruar Allahu xhallahu ala dhe ka thënë i jetim. Baba i ka vdekë dhe ka mbetë mëna ndën e tij duke i shërbirë namës së tij. E ka pas lopën te cilin Allah e ka përshkrua konkretisht në Kur'an. Konkretisht në Kur'an dha kaqçen respektus i madh ndaj nënës së tina. Kur nuk ja ktheje llafin dhe fjalën nënës së tina, barrom bi valdei. Kan thënë dijetar, kaqçen shumë respektus ndaj prindëve të tina. Beni Israel kanë filluar me vrapu ku me gjetë këtë lopë. kur e gjejt kët lop, s'ka kurkun. Dhe e kanë gjet vetëm tek e djalosh. Mir po, jo, s'ka të dërkon. Kë djalosh kur e ka pa po se kët lop s'e ka përveç mua askush, normal kur ta kish vetëm ti dorr Çbimini ali psadush. Ka fillu më mendu kë djali sa më ja ushit në e lopën. Dorsta kto e ka pas obligim me blej sa lop. Ki djallosh e shmënu ka vendos disa çmime dhe kur e ka pas atë në shumë zarr, ka thon ja, a nuk e shes kët lop, vetëm se, nëse ma citni peshore lopën, çaq kilogram sa i ka me ari, me altan, çaq çe e, e shes. Ata u godu çmimi i lart. Mir po obligim se vatia kanë shtrëngu vetvetes. Kan shumë në lopën më të lirë më për mirë po duke bo pëjtje të shumë ta, andaj për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem ka thanë, janë shkatru e popujt para juve, bi këtërati esiletihim vë khtilafihim ala ambjahin. Janë shkatru popujt para juve, duke ju bo shumë për nga merve. Duke ju bo shumë për nga merve. Për nga merve ju ka ndonë, urdin ka ndonë, si, sa, qish, duke shëtërëngu e punën. Allah ka zmitë urdin punaje qishë qish dhe nga punu e. Dhe mos e shëtërëngo, Se Allahu kur ta shtërëngojë, të sunë e banë. Wallahu shë Allahu la e'anetekum. Allahu gjellewala ka thënë në libërën e ti, Allahu me pasdaqë sh nuk ishtërëngu e shumë, pa Allah nuk ishtërëngon. A dajë mërën e me të letë. Bu eithu bil hanefijet i semha. Ka thënë pengameli sallallahu aleyhi sallam, jam dërgu me fejen hanefijet. E pasër prej shirkut. Semha, e letë. Pengameli aleyhi sallam, thëtë feja ima është e letë. Ska mund qiti k Nuk ka mund si dikush me vështirësue. A nda i cili mund dohët me johështirësue njëzve fejen, gabime ka nga se, Allah u te vare ke vëtale ka kundërshtu e dhe ka hedhë poshtë. Me në nësi, ki djarë i thotë, vetëm me sako kilogram lopa ari. Ata s'kan zi dhe tjetër, pos me ble. Pos me ble. Edhe i thonë musët, kalu el e në gjitë e bil haqë. I kanë thonë musët, e tash, kjarë me haqë është e, e ki folë të vërtejtën si kur Musa filim se pas ka folë të vërtejtën shikone tabiatin e njerëzve kur është përputë me atë mendjene atyre e tash mire kije po mire ka pas për në filim Musa kër ju ka thonë prejndin e lopë sfarë dhe koftë mirë po tabiatin i fështirë dhe tabiatin i vrashtë vetëm kur është përputë me mendjene atyre tash ki thonë haken wa ma ka edu je falun Allahu Gjellua ka thonë dhe për pak s'ken të kri oblikimin se për pak s'ken të këri obligimin, se lopën u dash me pagujt sa kushton, sa peshon ari, e lopa nuk peshon pak, lopa nuk peshon pak, po peshon shumë, e me pagujt me altan, ata adosh me murë ketë altanës që a i kanë pas, me pagujt atë lopë. Mërënësi, Allah u te bare kjo vëtare, i urdhën me prej, dhe e presin. Dhe Allah u gjellovare, i urdhën e përmet musës, thotë mërë një një copë, mërë një një copë, të dhe godit në njerijun e vdekur, godit në njerijun e vdekur, dhe e morin dhe e godasin, dhe e morin dhe e godasin, dhe rinjallët, Allah otevarek e oteala thot, dhe e rinjallëmina migën ati djalloshit, pukara me virtit të ullt dhe dukat të poshtar. Dhe ngritët migën i ti thot, sum ka vra askush, po një pijem ka vra, djalli vlajtë tem ka vra, dhe prap vdesë. Allahu te barekatu taala ya mar shpirtin. Dhe prap, a vdes edhe Allahu te barekatu taala ya mar shpirtin. Allahu jelle vala ka shenohet li ked ngjari ne Kur'anin e tij. Ka than Allahu te barekatu taala kedhalik yuhyi Allahu al-mauta ve yuriikum ayatihi la'allahum taqilun. Allahu jelle vala qstu Allahu yingjal ta vdekurit. Allahu te barekatu taala aitle ka kriju njerin Hiç pacëin. Pse njerëzit e mendojnë se është errëm për Allahun xhallahu ala me me kriju për zditë? Pse është pse mendojnë jo besimtarët se Allah e ka të vështirë me kriju njeriu këto për, për zditë? Po pse sa pat errëm para në ardh e me pas për zditë errëm, ande Allahu xhallahu ala ka thonë: "Kezalika yuhyil la." Kështu o ju njerëz, shikoni u ka ringjall Allahu xhallahu ala njërin. El mauta tafdaykurit la'alakum taqilun. Do stha ju Kini me mendua Ndështë a ju Kini me mendua Dhe Allahu të barë kjo të ala Ja u ka bo këndjarje i bret Beni Israelve Për jetën e tëre Ljetarë kanë thanë Allahu këndjarje nuk e ka pësjedur jë rasisht Po ka shumë dobi në këndjarje E para prej dobive është Reziku i lakmijës se madhe nda i pasurijës E para Allahu të barëke vë ta'ala e ka prukin gjali për më në të regu se rëziku, rëziku, alarmi i madhësh në së njeriu pa ku fije dhe në pasurien adhe shikone lakmijën e marën dhe i pasuris ku e ka que dhe gjithë ketë probleme jau ka siel bive të Jaqubit a.s. Allahu të barëke vë ta'ala ka thanë surë al-fajr wa të hibbune l'ma le hubben gjemme kalla Iza duketi lë ardu dëkken dëkka Wa jaa rabbuke wal meleku saffan saffa Wa jia bi jahenne me jome idhin Allahu tebareke wa ta'ala thot Jua ju njerëz e doni pasurien me dashurit të madhe Jua ju njerëz të hibbu në lë mal Mal A i thojnë anam mal Në juha në arabe i thojnë mal Nga sa është të marë nga juha Arabe mal mal Jua ju njerëz malin e doni shumë Hubben gjemma Gjemma kur zemra ta do të dishka, fuqishëm. Allah thët, kella, kur sesin, ndallu një pak. Ndallu një pak se nuk lejohet besimtari me mendje me dash pasurien këtë formë. I dhe duket i ardu dëkën dëkën dëkën, kini frikë Allahun se toka kur të dridhet me dridhin e saj. U e gjë e rabbuke dhe vjen zoti jotë me melacet e tina dhe e siel gjehremi. Ane riziku i dashurijës, ndaj parës me të madhe, pa kontrolume, pa logari, e qënë njeriun që me vra njeri vetëm me amor pasurien, ma dje e dërgon njeriun që me vra dhe të ofërmin e tina, të cinalahu gjelluar e ka difishue dënimin e tina. E shikoni këtë njeri të beni Israelve, e ka mashtru pasuria e ojës të tina, deri sa s'ka mujtë me kontrolu vetë vetën, dhe ja ka mor pasurien pa drejtsisht duke e vra. Mirë po, si ka përfunduhe, ka përfundua, që shkë ka thënë Allahu të barëkja vë të ala, vë fil qësasi hajatën lëkum, vë lëkum fil qësasi hajatën ja uli lëbëbë, Allahu gjallë ka thënë, dhe në hakmarjen, dhe në këthimin e hakit me hak, ka jetë. Këtë njëri ka përfundua i vdekur, asë në ka shfizu e pasurien, asë në ka shfizu e pasurien, sepse e kanë ngutë, e kanë ngutë, ma dje kanë thënë dje e të artë. Allahu të barëkja v Për i kësa njëjarje e ka bëhe që aj i cili e vratë babën e tina, apo e vratë mbretin, apo e vratë një njëri për mja morë parët, ka thonë për nga meri sallallahu aleyhu sallem, el qatilu la ju rafë, vrasësi s'ka mundësime të rashëgu parënëm. Andaj ka qenë zakon i mbretërve, gjendë kërja mba të mdoj, ka lakëmu të pasurije babës e ti, po baba nuk ja ka dhanë, që ka bëhe? Ja ka nu helmin apo dhyshka dhe ka dosh me amor pasurin. Mirë po Allahu Tebare Kehu Teala e ka ndalue. Mirë po e para prej dobiive të kësa njërët, të së në ka përmenë Allahu Tebare Kehu Teala, është se njeri ju duhet me qenë i knaqur me caktimin Allahu Tebare Kehu Teala. Aqë të, të, të ka caktua Allahu Tebare Kehu Teala, ka naqu me qata dhe bindu me qata, se Allahu me pas dosh të kisht donë ma shumë. Po Allahu ka dosh me të donë qaqë, se qaqë e meritonë, dhe qaqë është ma mirë për t A madhje pesë shtyllave të imanit është en tuqmin bil qadari, xejrihi ve sharrihi. Njerëzit e, e përsëritin këtë, mirë po në jetën e përditshme e ran kjo. Pejgamberi sallallahu alajhi ve sellem kur e ka pyetur Xhibrili, çka është imani? Ka thënë, "Më besoj Allahu dhe, dhe në fundi ka thënë en tuqmin bil qadar, me besoj qadere." të caktimit të Allahu të barëk i hëtala. Qa të me thonë, bëbësu të caktimit? Qa që të ka taktua Allahu të barëk i hëtala, me djersën të në mundin të në, me afëcitë të tua, me intelijenën të në, me në nxurin të në, ajo e jotja. Khejrihi ve shërrihi, te khejrit, kuna e khejrit mirë njerëzit të knaqë, ama edhe e shërrit, edhe kur tës të knaqë ajo, asën të krahu shëjën ve hë khejru e urreni diçka, ama ja hajër për juve. Wa asa an tuhibu shay'an, do ka mundsiu me dashj diçka. Shumë e doni. Wa u sharru lakum, ama ja shar për juve, çish u bë sherr për këtë djalë të ri, pasuria e axhes së tij, u bë sherr. Asun e shfixoj as kurgjoh. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah e di çka më mirë për juve, ju nuk e dini. Allah e di çka më mirë për juve, do ju nuk e dini. Për fatkeqësive të mdoja të cilën mujna me ndzirë nga kjo dobi e mujna me shku nër fatjeci si, është gënjeshtra është rejna e madhe shikoni një rejnë e vogël ku i ka quë e këta njerës asë për nga meri së nga mujtë me auzit problemin e shka thune se qëqëria e bandë të pandar rejnën shka thune se njerëzit nuk i ndahën rejnës sa probleme grumbullohen andaj në shëriotin Allah o te barek e o te ala krimi më i madh është rejna. Sa që e kanë vetë me nga merin sallallahu aleyhi vësallem. A jes një muslim, a ka mundëci me bo zina muslimani? Ka thonë po. A ka mundëci me vjedh muslimani? Ka thonë po. A ka mundëci me pi alkoholin muslimani? Ka mundëci, ka thonë. Ka mundëci. Se, sepse janë mëkate, dhe birja demit e ka njërzorën e tina, e pëshin e tira, është nështë të një erë, erë normal dhe natyrshme mëra në mëkat. Ka thonë, e jetë E ka thonë, a rejnë muslimani, ja rasul Allah, a rejnë, a ka mundësime gënjëje? Ka thonë, asësi, s'ka mundësime gënjëje. Të me thonë, pe nga meri, a.s.w., rejnën e, e vendosë në kryet të mëkateve. Në kryet të mëkateve. Njëri u mundën i bëgjënatë, a mas rejnë. E pranën, gabimin, që mësë mi a vendosë patrecisht dikujna, sepse s'ka mundësit pastaj kur grumbullohën rejnat, edhe pe nga merët me nëzjetë problemet hutohet meselja, ersohet meselja, duhet Allahu të barëk e ota ala me i zjetë problemet. Andaj njerëzit duhet me ulargu rejnës, sepse rejna i vendos njerëzit në kuklavitje dhe nga trejsa të mdoja. Andaj ka thonë Allahu të barëk e ota ala, el le dhine jeftarune al Allahi lkedib la ju flihun. Atën sëllat për Allahun shpifin rejna, kur s'kan mundësi me shpëtue. Kjo ndaj Allahu gjellewala. Kanë thonë djetartë, daj Allahu ç'shpikat rrena kur ç'shpikesh për librin e Allahut kur ç'shpikesh për fenë e Allahut te baraka utaala e wala taqulu bi alsinatukum alkadiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allah alkadhib Allahu jalla wa qata mastoni me qoeja e juaja të rrezhme kjo halal e kjo haram sepse ju se kini në dorë me thonë kjo a halal dhe kjo a haram li tefteru al Allahi këdib e në këtë fornë me këtë renë i shpif një Allahut shpifje Allahut se ka bo halal ti thua halala halala besko lidhje Allahut të barë kjo të halal se ka bo haram nuk e ka nëndalue harama kjo kush e ka bo haram a ki argument nga onë Allahut të barë kjo të halal nga së Allahut të barë kjo të halal nga së Allahut të jellewar ditë në gjikimit këtë vete li me ahlel të hadhe Se e bone halal këta, kushtë të ati se akon halal? Qfar përgjigje jepë Allahu të barë kjo tala? Në dënjone e vina duke të letë, Mirë pa Allahu që ka thonë, la ju flehun, Kur s'kanë mundësi me shpëtu, Atatë zëtë shpifin rejna, Edhe kasë sharush ka rejna, Mostun i kjo halal dhe kjo haram, Vetëm nësa Allahu gjellëvali ju ka të reguhe, Andaj, rreziku i rejnës, rreziku i gënjeshtrës, e morë në mësim nga kjo nëgjarit, nëse në ka përmendë Allahu të barë, ala, nëse nuk dojna me hinë nga tresat të mdoja, nëse nuk dojna me hinë nga problemet të mdoja, duhet mu bo transparent, duhet mu bo besnik, duhet mu bo i sinqer, me tregu nëse ki bo gabimim pranoje, se ma let, nuk nga trojët, sepse vjen të elashja me e madhe, nëse te ki bo gabimim dhe nuk e franon, njëzit me ndojë se ka bo dikush qëtër, dhe ka mundësi dikush për padrej Janë gjitin atina e kështë në mëralë. Andaj Allahu të barë kjo e të hara e ka tregu e të nxarje se rejna i vendos njërzit në probleme të mdoja. Prej nësimeve të kësë nxarje, kanë thonë djetartë është se Allahu kur të në urdhroje me një urdhër, apo të në ndaloje me ditë qka, nuk duhet me shtërënguhe. Nuk duhet me shtërënguhe. Allahu gjelloha al e ka thonë, musës, ju urdhën Allah u gjellewalen të dhbahu Beqara Allah u pëj urdhën me prej një lopë prej në, u kry mu abeti prej një lopë qëfar lope, qëfar njire, qëfar si si doket e kështu me rafë dhe e risaj kam pagujt me altan edhe kështu është një riu Allahutebaraka وتعالى ka dhën disa urdhra dhe na ka dhën disa dalesa. Na duhet me marr çashton formën më të lehtë. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allahu ma urdhra dhe dalesa, don me jauletsu nuk don me jau vastërsue. Çto duhet të më mendu për Allahun tebaraka وتعالى. Allahu jallawana hadith qudsi ka tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasalam nga on Allahu jallawale ka thonë: "Ana inda dhanni 'abdi bi". Ka thonë Allahu tebaraka وتعالى: "Una yam tekmendimi i robit tam për mua" i ndonë në kajron, nëse me ndonë kajr, i del kajr. Andaj, prejmsimeve të mdoja, të mendimit të mirë për Allah unë të barëk e vëtë ala, është ala jo, kër ka shku për nga meri, sallallahu alai sallam, të një shok i tina, ka qeni smut në shtrat. Dhe ka shku me vizitu, a.sallam, hadithin e kanë gjerë, Bukhariu. Ka shku me vizitu dhe i ka thonë, të huron, inshallah, pastrim, inshallah, shërosh, inshallah. Ka thonë, kurse si, nuk mendimi kës për Allahun xhallahu ala mendimi i kës dhe negativ për Allahun tebaraka ve taala venga me asambetot kimi pastrua ban sahabe dhe pastrohesh prej gjunave dhe të të kalon sëmundja të mëndu mirë për Allahun xhallahu ala sallallahu nuk don me dënuar Allahu në këtë takacioni sprov don me sprovu edhe me testu po jo me dënuar ksu do të mëndu me mirë për Allahun tebaraka ve taala ka thon ja kjo sëmundje më çon te varr shej ka thon pejgamberi sallallahu alaj salam kama qulta idhan ti shpothuç ashtu thoin shokët ti ka vdekë pas të tra katër didve. Ka vdekë pas të tra katër didve. Pse? Sipse ka me nduk keqë për Allahun të barëke o të alë. Ka me nduk keqë për Allahun të barëke o të alë. Andoj prej urëcive të kësa njërje është që njërzit, njërzit me i mordë urë dhe të Allahun të barëke o të alë me të letë. Dhe me ilon polemikat të shumëta, me ilon mos marveshet të shumëta, nëse besimi njërzit e ka një, Nëse i besojnë Allahut te varkë te Ala, i besojnë ditës së gjykimit si duhet, i besojnë librave të Allahut, i besojnë me llojëve të Allahut, i besojnë pejgamberëve të Allahut, i besojnë qaderin, khairin dhe sherrin. Polemikat e tjera duhet mi lën anash, sepse polemikat deksore e prishin unitetin e muslimanëve. Polemikat deksore e prishin bashkimin e muslimanëve. Nëse janë themelat e përbashkëta, duhet mi lën Sekundarët. Duhet milan atët e cilat janë të ditës dorë, e kështu me radhë. Po duhet mu bashku në themelet dhe parimet krijesore të muslimanve. Andaj kjo është prej dobive të kësaj nëgjarje. Prej dobive tjera, të cilë në lau të barë kjo të ala e ka përmen, dhe na mujna menzjerë pre kësaj, është se, respektusi i prinderve të ti, Allahu të barë kjo të ala nuk e lenë pa ja siel për fundimin e mirë. Pa i dhonë në këtë dunjo mirë. Në ndaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë se nuk ka ndonjë dënim që Allahu xhallahu wala nuk e lë për axhirat vetëm mosrespektimin e prindve. Mosrespektimi i prindve Allahu te baraka we taala nuk e lë për axhirat, por e bjen e këtij dhunjo. Et çish është dënimi? Njerzit ndonjëherë si kuptonin mesazhin e Allahut te baraka we taala, po Allahu ia vçon dënimet. Të dënime. loja është ndërrish me një dënime. Moslumturia është dënim, problemet janë dënime, peqllimi është dënim, mrzia është dënim, mos zgjidhja problemeve janë dënime po njështë nuk idin për i din, kam ka orë kjo problem. Pa po Allahu të barë kjo tala e ka rëgjistruhe mësë respektimin e prindve. E ki djajloshit cili ja u shiti lopën ka qenë fukara. Mirë për e ka respektu e në anën e tina. E ka respektu e në anën e tina në kuliminacion të respektit. Dhe Allahu të barë kjo tala ja ka pru e të dera altant. Më një lopë e cila ka qenë lopë, sigur lopë të tjera. Mirë për i ka pas njësa cilësitë t Dhe Allahu جل و علا ka paguaj çdo sa ka kushtuar kilogram na orë. Dhe dietor kan thon kë këta nuk e ka tjetër vetëm se shpërblim nga Allahu te bareke ve taala dhe si zbatim te urdhit Allahu te bareke ve taala wa, ta wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allahu جل و علا te thon sura Isra. Allahu ka dhën urdhër te prerr që mësë më adhuru tjetër kush, posë Allahu të barëke vë të ala. E në aghë në shura kej anë i shirkë. Së kam nevoj me mbo shirkë. Allahu të gjëllevarë nuk ka nevoj me bë shirkë. Ai cili s'ka posë nevoj mundihmu me dikan kur të ka kriju e, asë ka nevoj që ti me adhuru dikan tjetër me Allahu të barëke vë të ala. Sepsa ai nuk ka në kërku në dimë pridikujnë a kur në ka kriju të që jëllën e tokën e tyje. E neve gjithë dhe. Dyta, wabil ndaj prindërve respektuos ndaj njohës. Ki djallëshi ka pas studija, adhuruës ndaj Allahu xhallahu ala fitues prej dorës së tij na dhe respektuos ndaj nënës së tij na dhe Allahu te bareke hu te ala ja kaprua ballokët të shtëpijaa pa u mundue. Ata e kan lip. Ata kanë lip. A ndaj dietar kan thon, respektu si i prindve rrisku e kërkon te dera. Rrisku e kërkon te dera. Begatia e kërkon ata. S'ka nevoj aj mulov. Kit kjo pse? Edukata e lartë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thanë në ditën e gjikimit kur e kanë pyet pejgamberin alaihi salatu wasalam kush ka më të një me tyje më afër kush ka më të ndërt nga ti ja rasulullah ditën e gjikimit ka thanë eh hasinu kum akhlaqa ahsanukum akhlaqa më i miri për juve në edukat ai i cili ka më edukatën më të lartë pa normal pa besimit në Allahun te bareke o te ala sepse edukata pa besim nuk ka vlerë te Allahu te bareke o te ala pa besëlimit në Allahun si duhet edukata e ngrit robin te Allahut te bareke o te ala sikur se e ka ngrit ket djalosh te bijve te Israilit dhe e fundit dhe me kta e thepundojna Allahu te bareke o te ala nga kjo ngjarë ka treguar muslim tamad se Allahu jalla wala esht i fuqishëm me ringjall njerin kur doje Allahu e ringjall njerin kur doje pa problem Wekedhalika yuhyi Allahul mauta wiyurikum ayatihi la'allakum taqilun kjo ju ka than ben israelve po e ka pruke ngjaren e Kur'anit me na tregu neve se ben israel kan kalue tilka ummatun qad khalat laha ma kasabatu aleikum welakum maktasabtum Allahu jallahu qad kante en ummeti që kan kalue kan kalue laha ma kasabat ataqan me morr shpoblimin për çka kan punue welakum ma kasabtum edhe ju ajeni me shpoblimin ç'kini punue Edhe ju e menjësh problemimin që shikoni punoe. Allahu pse ka problem gjare? Wallahu qadirun ala kulli shay. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Shay qadir. Allahu ka shpërrsërit një ajet të veçantë në Kur'an, Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Allahu ka fuqi më të dhësan. Edhe kjo ajet hyn në shumë fusha të jetës. E para peisangjallja është se Allah rinxhall njerin kur doje. Allah e ngjall njerin një kur doje. Sikur si na ka krijuar Ashtu në njëllë, qështu nuk a krijuë, s'kemi qenë fare, Allahu të barëke, vëtala, prapë në njëllë. A dhe ka thënë Allahu të barëke, barë vëtala, në surë e jasin, Njeri ju në ka sëllën e dhe një shembol, Menjuhji hadhihi l'idham. Ka thënë njeri ju, për mushriku në ka përqëllim, për jobësim tarin, A dhe ka të sekë në surë e jasin, Ka tha njeri unë evena vetë, qishko mund qia lo me më kriju për zdi ti, kur unë e të bona dhe, dhe pluhën, dhe tokë. Allahu gjellë a tha, u e nësi e khalka, ama e ka haru filimin, e ka haru filimin se ka qenë kur gjohiqë, qe e ka haru filimin se ka qenë një pik ujë, në e kena kriju e, e aji që në ka kriju filim, të rinjolë prapë. Andaj këte janë prejmsimeve të mdoja, që njerëzit, Allahu te bareke ve teala ju ozonë për me këto rëngjareve. Andaj, prebegative të mbyojë këtij muajit të Ramazanit është se muslimanat më ju kthi leximit të librit Allahu te bareke ve teala. Dhe ai të nuk e dijun arabë, lekta lexojë librin Allahu xhellahu an në gjuhën shqipe. Allahu te bareke ve teala, elhamdullillah, ja qomunsua gjith muslimanëve pa marrë parajsish lloj-llojshmërinë e gjuhave të tjera, të të Allahu ju ka thonë njerëz që ja komunikojnë kuptimet të Kur'anit Allahu të barëke kuptimet dhe dëmethanjat e libri të Allahu të barëke që ata të ledzojnë dhe të marim sim nga libri Allahu të barëke vëtë për nga mejdi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallam ka thonë në hadith men kara e suratel bakara ku shë lezën surën bakara men shhtepin e tina la jakrabu shëtanu minho shëtanisën afrohet ta jo shtepi e psebë sura Beqara se është për plot menjarje nuk e ka për qëllim me ledzuvetëm po me ditunat të sura menjirëm si me për eksaj sura me jetu me ketë sura e njona për e njarjeve të kësaj sura është kjo të cilën e përmendëm kjo është të cilën e përmendëm ka thënë Allahu të barëka wa ta'ala kejfe të këfurune billahi wa kuntum emuata fa ahjakum thumma ju mitukum thumma ju hikum thumma ilajhi të r Djetarë kanë thonë, kërë thoja Allahu o ju njerëz Hin edhe shkavi Edhe jo besimtari Edhe muslimoni Sepse të ditë janë njëri Nërsa kërë thoja ja e ju e ledhine amenu Hi vetë në besimtari Se këtu ka urra dhe ndalesa Nërsa në shumice në rasteve Kërë Allah thotë ja e ju e insan O ti njeri, apo ja e ju e nas Allahu të regon ligje të Të hu, universit Të regon ligje të të krimit të tina, të regon ursi të përgjithme, të sa të kanë mundësi me përpitu të gjithë njerëzit. Allahu gjalluale thotë, si kini mundësi me dishue në Allahun të vareke vëtale, u e kuntum e muate, ju një kanë të vdekur. Thë ahjakum prej Allahu të kini morjetën, qëfar krimi i madhësht me mohue Allahun aji cili prej të cili të ka morjetën. Si ka mundësi njeriu me mohu Allahun, e frimmarjen, e syt, E gojen E gjithë sejnë dhe që ka i ka prejtë mirave Allahu ja ka dhanë Kejfe të këfurun Allahu ban pëtje, si ka mundëci Kejfe të këfurun Na jetë jetër ka dhanë Kejfe të të kune in kefartëm E si kini mundëci mund më mbrojt Dite në gjikimin e si kini mohua Çka mund si mund brojt para Allahut te bareke o taala, andaj Allahu jalla wala e ka tregu thum ileyhi turjaun dina sanafund keni mukritak Allahu te bareke o taala. Andaj kto ishin disa mesime prej xhangjarit se Allahu te bareke o taala, ka permendur librin etina me Musun alayhi salatu wassalam dhe popullin etina, dhe Allahu te bareke o taala e ka shteshtue per mendjen e Musus alayhi salatu wassalam dhe popullit etina dhe ngjarje te shumta ka treguaj ngjarjet e pejgamberve, ngjarjet e njerëzve të leshëm jorin e Luqmanit, njeriu i urtë e kështu me radhë, ngjarje të njerëzve të dishëm, ngjarje të melaçeve e kështu me radhë, jo për tjetër, vetëm për njeriu, vetëm për njeriu që më mor në sim, ka than Allahu te bareke ve taala, laqad yassarna hadha alquran liz-zikri fa hal mim muthakkir, Allahu jalla wala ka than, ekimileh tu, ekimi vota let kuptimin e Kuranit, leximin e Kuranit, fa hal mim muthakkir, aqadi kush timan sim Alla hu jelle wala banpite, hal min mudhakkir, aqadi kush kamar musim, eddikar, aqadi kush kanalet dhe nxjer kuptime dhe nxjer msimë. Andai Allahu tebaraka wa taala ekabo Kur'anin e tinataleit sepse don neve me nai bor rrugën ta leit drejt Allahu te baraka wa taala drejt xhanetit Allahu te baraka wa taala me sheim bu te leit me sheim bu te dobisham me sheim bu me udhzimete aplota alusi Allahun te baraka wa taala ça ti kthye musliman në librin Allahu te baraka wa taala Allahumma amin lusi Allahun te baraka wa taala ça ti kthye ne kuptim te Kur'anit musliman lusi Allahun jalla wala ça rinine musliman ve javshtoya vulletin per leximin e librit Allahu jalla Lusim Allahun të barëke wa ta'ala, qërinin dhe të rejët Allahun të barëke wa ta'ala, të këthejët tek fejë Allahun të barëke wa ta'ala, tek sërmejt i bëngë amërit, alëhi s-salatu wa salam, sepse vetëm këto kanë mundësi me jetë lumëturijen dhe harmonijen dhe harajen dhe gzimin, lusim Allahun jalla wa ala sëna jopë për fundim të mirë, wa salli Allahum ala nabiyyina Muhammedin, wa ala alihi wa sahabatihi e gjmajin.